kilencedik fejezet zsíró nyomra bukkan A szalomban M. O.T. nagy búzgalommal vallalta Augustot, az öreg kertészt. Ott volt poáró is, meg a rendőrbiztos is, akik udvarias főhajtással köszöntöttek. Leültem az egyik fotelbe. M. O.T. nagyon alaposan és nagyon pontosan dolgozott, de semmi okosat nem tudott kihozni. Augusta a kertészkesztjükben a magáéra ismert. Akkor hordta őket, amikor bizonyos fajta primulával foglalkozott, amely ha mérgező hatású. Nem emlékezett, hogy mikor hordta őket utoljára. Nem volt rá szüksége, hát nem is kereste őket. Hogy hol tartotta? Hol itt, hol ott? Az ásra azonban rendszerint a kis szerszámkamrában állt. Hogy be volt ezárva. zárva? Természetesen. A kulcsa azonban az ajtóban volt. Nem volt ott semmi értékes, amire különösen vigyázni kellett volna. Ki gondolt volna egy trablókra meg gyilkosokra? Ilyesmi az őrgrofné őméltósága idejében elő fordulhatott. Oté befejezte a kihallgatást, és az öreg dörmögbe távozott. Hirtelen eszembe jutott Poáró különös makadsága, amikor a virágágyban talált lábnyomokat vizsgálta, és vallatás közben alaposan megnéztem az öreget. Vagy tényleg nem volt semmi köze a büntényhez, vagy tökéletes színész volt. Már éppen ki akart menni az ajtón, amikor furcsa gondolatom támadt. Pardon, monsieur Jóté, szólaltam meg, megengedné, hogy én is feltegyek egy kérdést? Csak tessék. Augusthoz fordultam. Hol tartja a cipőit? Hát a lábamon, mondta az öreg csodálkozva. Hol tartanám másút? Na igen, de este, ha lefekszik. Az ágyam alatt. És kitisztítja a cipőit. Senki. Minek tisztogatni? Nem sétifikálok én, mint a gavallérok. vasárna felhúzom az ünnepi cipőmet máskor meg. Vállat vont. Csóváltam a fejemet. Nem volt bátorságom tovább firtatni a dolgot? Na jól van, mondta a bíró. Sajnos nem valami gyorsan haladunk. Valószínűleg addig nem is tudunk tovább menni, amíg Szantiágóból meg nem jön a választávirat. De hol van zsíró? Igazán különösen viselkedik, szeretném egyszerűen ide hivatni. Mindenesetre nem kell messzire küldeni érte. Megdöbbentünk a nyugodt hang hallatára. Zsiró kint állt az ablakpárkány előtt, és benézett a nyitott ablakon. Könnyedén beugrott a szobába, és az asztalhoz lépett. Rendelkezésére állok, bocsásson meg, hogy előbb nem jelentkeztem. De kérem, kérem! menteketözött a bíró zavartan. Én ugyancsak egyszerű detektív vagyok, folytatta Zsíró, nem is értek különösebben a vallatáshoz, de ha mégis kihallgatást vezetnék, azt semmi esetre sem nyitott ablak mellett tenném. Aki az ablak alatt áll, minden szót hallhat, nóda no, nem baj. Monsieur Oté elvörösödött a haraktól, látszott, hogy ő meg a detektív nem nagyon rajonganak egymásért. Ez már az első találkozásnál nyilvánvaló volt. Azt hiszem azonban, hogy Zsíróval mindenki így járt volna. Neki minden vizsgálóbíró F-ből hülye volt, aki nem értett a dolgához, és természetes, hogy Monsieur Oté, aki meg komolyan vette a hivatását, joggal sértőnek érezte a párizsi detektív fölényes és kihívó viselkedését. Monsieur Jiró, kezdte a bíró élesen. Bizonyára csodákat művelt ez alatt az idő alatt. Már biztosan tudja a gyilkosok nevét, amit közölni is akar velünk. Úgy szintén az is, hogy hol lehetne őket megtalálni, nem de? Monsieur Jirót nem hozta ki a sodrából ez az irónia. Noha ennyit nem is, de azt legalább tudom, hogy honnan jöttek. Hogy-hogy? Zsiro két kis apróságot vett ki a zsebéből, és letette az asztalra. köréje csoportosultunk. Hát bizony, ezek nagyon egyszerű kis tárgyak voltak. Egy cigarettacsutka, meg egy még nem használ gyufaszál. Detektív hirtelen poirot fordult. Mit lát ezen? kérdezte. Volt valami majdnem brutális a hangjában, ami dübehozott. Poirot azonban nem jött zavarba. Vállat és ezt mondta. Egy cigaretta és egy jufa. És nem mond ez magának semmit? Poáról legyintett. Eltalálta, nekem ez nem mond semmit. Úgy, mondta Zsiró meg elégedett hangon. Maga teát nem tanulmányozta ezeket a dolgokat, pedig látja, ez nem a félek közönséges gyufa, legalábbis ebben az országban nem. Annál közönségesebb Dél-Amerikában. Még szerencse, hogy nem használták, mert különben nem ismerte volna meg. Nyilvánvaló, hogy az egyik férfi eldobta a cigarettája végét és másikra gyújtott, miközben ez a szál katújából. Na no, és a másik gyufaszál? kérdezte Poáró. Miféle másik? Hát az, amivel megjutotta a cigarettáját az illető. Azt is megtalálta? kérdezte poáró ártatlan arccal. Nem, nem találtam meg. Felt Ziro zsiró kelletlenül. Talán nem kereste elég alaposan? Nem mondja, hogy nem elég alaposan. Csattant föl zsiró. Egy pillanatra úgy látszott, hogy a detektív elragadtatja magát haragjában, de mégis erőt vett magán. Maga szeret réfálni, Poáró, mondta. De akár van egy elhasznált gyufaszál, akár nincs, a cigaretta vég éppen elég bizonyíték. dél-amerikai cigaretta szopókával. Poirot bólintott. A rendőr biztos közbeszólt. Elvégre a cigaretta vég és a gyufa Mössző ó is lehetett. Ne felejts el, hogy csak két jött vissza Dél-amerikából. Nem, mondta a másik, mint aki bizonyos a dolgában. Már kutattam Mössző mi a között, ő egészen más cigarettákat és gyufákat használ. Nem tartja különösnek? kérdezte poáró, hogy a tettesek csak úgy egyszerűen fegyver, kesztyű és ásó nélkül jönnek, és mindent olyan kényelmesen kéznél találnak. Zsiró fölényesen mosolygott. Igaza van ez tényleg különös, és az én elméletem nélkül nem is lehetne megmagyarázni. Aha, mondta Mösz jóté, szóval cinkosuk van a házban a gyilkosoknak? A házban vagy a házon kívül, mondta Zsiró különös mosolyjal de valakinek csak be kellett ereszteni őket, mert az mégsem valószínű, hogy szerencsés véletlen folytán találták tárvanítva a főkaput, amelyen besétáltak. A ajtót kinyitották nekik, de könnyen kívülről is kinyithatta valaki, akinek kulcsa volt hozzá. De kinek volt még kulcsa? Zsíron megint felhúzta a vállát. Hát persze, azt senki sem fogja bevallani, hogy valóban volt kulcsa, de tudok olyanokat, akiknek lehetett. Például Monsieur Jack az áldozat fiának. Igaz, hogy ő most éppen útban van Dél-Amerika felé, de el is vesztette a kulcsot, meg el is lophatták tőle. Azután meg itt van a kertész. Hosszú évek óta alkalmazottja a háznak. Valamelyik fiatal cserét szeretője is lehetett, azután meg könnyű dolog az ilyen fajta kulcsról lenyomatot készíteni, és arról kulcsot csináltatni. Minden esetre sok lehetőség van. Meg aztán van itt még valaki, akinek valószínű, hogy volt kulcsa. – Ki az? – Madame Dobreux, mondta a detektív. Ennye enye, enye csóválta a fejét a bíró. Tehát már róla is hallott? Én mindent hallok, mondta ön öntudatosan. De van -e még valami, amiről megesküszöm, hogy mégsem hallott? Mondta Mösszi O.T. boldogan, hogy végre egyszer ő is tud valamit, amit más nem. Röviden elmondta az elmúlt az titozatos látogatásának történetét, megelemítette a DuVin névre kellított csekket, és végül eljutotta a Bella aláírású levele zsírónak. Ez mind nagyon érdekes, de egyáltalán nem zavarja az én teóriámat vonogatta Zsiró a vállát. Hát végre is, mi a maga teóriája? Jobbnak látom, ha ebben a percen még nem mondom el. Hálított el a kérdés Nem felejts el, hogy csak éppen megkezdtem a nyomozást. Csak egy dolgot legyen szíves megmondani, Monsieur Zsiró. Szólt meg Poiró váratlanul. A maga teóriája számol azzal, hogy az ajtó nyitva maradt. Miért volt az ajtó nyitva? Amikor a gyilkosok elmentek, természetesebb lett volna, ha bezárják az ajtót. Számolhattak azzal, hogy esetleg rendőr megy el a ház előtt, ami gyakran előfordul. Ha meglátja, hogy a kapu nyitva van, ez feltűnik neki. Belép, rögtön felfedezi a gyilkosságot és az adóztatja gyilkosokat. Na és aztán? Hát elfelejtették bezárni. Ez legfeljebb csak balfogás volt részükről, legyintett Jiró fölényesen. Ekkor poáró, bámulatomra megismételte azt, amit előző este Bexnek mondott. Nem vagyok egy véleménye magával. Az ajtót vagy azért hagyták nyitva, mert nem volt módjukban becsukni, vagy szándékosan, és minden teória, amely ezzel nem számol, meg fog bukni. Valamennyien őszinte csodálkozással néztünk a kis Azt hittem, hogy a gyufára vonatkozó bevallott hozzá nem értése megalázta, de tévedtem, mert íme most teljes biztonsággal és bátran szállt szembe zsíróval. De tetív megsimogatta bajuszát, és hamiskásan nézett a barátomra. Szóval, maga nincs egy véleményem velem. Vel. Well. Hát akkor mondja meg, hogy mi izgatja különösen ebben az esetben. Szóval hagyjuk a véleményét. Egy dolgot nagyon fontosnak találok, felett a komolyan. Mondja csak, zsíró, nem ismerős magának ez az egész eset? Nem emlékeztet is semmire. Ismerős, mire emlékeztetne? Nem tudnám megmondani, mondta nyugodtan. Az bizony baj, mert egyszerűen majdnem ugyanilyen bűtét követtek el. Hol és mikor? Erre sannos ebben a pillanatban magam sem emlékszem, de majd megtalálom. Azt hiszem, hogy maga tud segíteni ebben. Zsíró hihetetlenül mögött. Tudja, nagyon sok állalszos ügy volt, nem emlékezhetem valamennyinek az összes részletére. Meg aztán tulajdonképpen az összes bűntények többé-kevésbé hasonlítanak egymáshoz. Mégis mindig van bennük valami egyéni vonás, mondta Poirot, és hitelen visszaesett oktató modorába. A bűntél élet gondolok most. Mössző Zsiron nagyon jól tudja, hogy minden bűnözőnek megvan a maga saját, külön módszere, és a rendőrség, ha nyomoznia kell, azt tapasztalja, hogy egy-egy rablás sokszor igazi csapdája a tettesnek. Egyszerűen a módszer miatt, amelyel elkövette. Jep is ugyanezt mondaná neked Hastings. Az emberekben nincs igazi eredetiség, sem a hétköznapi életében, sem akkor, amikor átlépik a törvényes határokat. Ha egyszer valaki már elkövetett egy bűncselekményt, a többi, ami utána jön, hasonlítani fog az elsőhöz a legjobb példa erre az az angol feleséggyilkos, aki úgy tette el az asszonyokat sorban, hogy belefolytotta őket a fürtőkádba. Bizonyos, hogyha válogatta volna módszereit, még most sem fedezték volna fel. Ő azonban, engedelmeskedve az emberi őstermészetnek, azt hitte, hogy ami egyszer sikerült, az máskor is sikerülni fog, és drágán fizette meg, hogy semmi sem volt a terveiben. Na és mit akar mondani ezzel? Fölmet Zsíró. Azt, hogyha két egyforma bünténről tud, amelyeknek egyforma a felépítése és a végrehajtása, akkor ugyanazt a tervezőfejet találja mögöttük. Ezt a fejet keresem én, messzű zsíró, és meg is fogom találni. Ez a kiindulópont pont való déli lettani alapon áll és csalhatatlan. Maga ismereti tőlem az összes cigarettafajtákat és gyufavégeket, messzű zsíró. Ezzel szemben én, Ercő az emberi lelket ismerem. Mindez semmi hatással nem volt zsíróra. Hogy nyomra vezessem, folytatta poáró. Megemlítek egy dolgot, amit talán nem mondtak meg magának. Adám Rönök karórája a büntét követő napon két órát sietett. Zsíros csodálkozva nézett rá. Talán egyébként is sietett? kérdezte. Legalábbis azt mondták. Hát akkor rendben van? Na nem egészen. Két óra szép kis idő, mondta Poirot csendesen. És az uzen itt vannak a lábnyomok a virágágyban, folytatta fejével, az zott ablak felé intve. Zsíró két ugrással az ablaknál termett. Én itt nem látok semmiféle lábnyomokat. Hát persze, mondta poáró szórakozottan rendezkedve a könyveket az íróasztalon. Nincsenek is. Egy pillanatra valami gyilkosdű suhantás zsíró arcán. Detektív fenyegetően tartott poáró felé, mert azt hitte, hogy ugratni akarja. Ebben a pillanatban azonban kinyílt a szalon ajtaja, és máshol jelentette. Mösszgyő a titkár úr éppen most érkezett meg Angliából. Bejöhet?